A huszonötödik fejezet És beszélt az Úr Mózeshez mondván, Parancsolt meg Izrael fiainak, Hogy hozzanak nekem ajándékokat. Minden embertől, aki önként ajánlja föl, Fogadjátok el. Ezek pedig azok, amiket el kell fogadnotok, Aranyat és ezüstöt és rezet, Kék bíbort és piros bíbort, és karmazint, és bisszust, kecskeszőrt, és pirosra festett kosbőrt, és szattyán bőröket, és akácfát, olajat a lámpásokhoz, fűszereket a kenethez, és a jó a füstölőhöz, ónix köveket, és egyéb drága köveket, az efód és a meltáska díszítéséhez. És készítsenek nekem szentét és én közöttük fogok lakni. Annak a hajléknak hasonlóságára, és minden fölszerelésének mintája szerint, amelyet majd mutatok neked. Így készítsétek el azt. Készítsenek akáczfából ládát. A hossza két és fél könyök, a szélessége másfél könyök, a magassága szintén másfél könyök és aranyozd be a legtisztább aranyjal kívül és belül, és készíts rá fölül, körös körül, aranykoronát, koronát, és önts négy aranykarikát, melyeket tégy a láda négy lábára. Két karika legyen az egyik oldalon, és kettő a másikon. Készíts akácsfarudakat is, és boríts be őket aranyjal, és dugd át a karikákon, melyek a láda oldalán vannak, hogy azokon hordozzák. A rudak mindig maradjanak a karikákban, és soha kinehúzzák őket. És helyezd el a ládába a bizonyságot, amit majd adok neked. Készíts engesztelő táblát a legtisztább aranyból. Két és fél könyök legyen a hossza, és másfél könyök a szélessége. Készíts Vert aranyból két kerubot az engesztelés táblájának két végére. Az egyik kerub legyen az egyik oldalon, a másik a másik oldalon. Az engesztelés táblájából készítsd a kerubokat mindkét részén. A kerubok szárnya fölfelé legyen széttárva, hogy szárnyukkal befödjék az engesztelés tábláját, az arcuk pedig forduljon egymás felé a kerubok arca tekintsen az engesztelés táblájára, melyel be kell fedni a ládát, melybe helyezd el a bizonyságot, amit majd adok neked. És itt, az engesztelés táblája fölött, a két kerub között, akik a bizonyság ládája fölött lesznek, találkozom majd veled, és mondom el majd neked mindazt, amit általad Izrael fiainak parancsolni fogok. Készíts a asztalt is, Melynek hossza két könyök, A szélessége egy könyök, A magassága másfél könyök. És aranyozd be a legtisztább aranyjal, És készíts rá körös-körül aranykoronád. Készíts neki egy négy új magas peremet körös-körül, és föléje aranykoronád. Készíts négy aranykarikát, és helyezd azokat az asztal négy sarkára a lábainál. Az aranykarikák legyenek a szegély alatt, hogy rudakat lehessen beléjük dugni az asztal hordozására. Készítsd el a rudakat is akáczfából, és vond be arannyal, és ezekkel hordozzák az asztalt. Készíts tálakat és csészéket, Kancsókat és poharakat A legtisztább aranyból, Melyekben az ital áldozatokat Kell fölajánlani, És helyezd az asztalra A kitett kenyereket A színem előtt mindig. Készíts a legtisztább aranyból Hordozható mécs tartót. A talpa és a szára a kejhelyi és a bimbói és a virágai egy darabból legyenek. Hat ág jöjjön ki oldalaiból: három az egyik oldalon, három a másik oldalon. A három mandula virág alakú kehely az egyik ág végén, és bimbó és virág. És hasonlóképpen három mandula virág alakú kehely a másik ágon, és bimbó és virág. Ilyen legyen a hat ág, Melyeknek a szárból kell kinőniük. Magán a mécs tartón Négy mandulavirág alakú kehely legyen Bimbóival és virágaival. Egy-egy bimbó legyen, Két-két ág tövén, Mind a három helyen, Mind a hat ág alatt, Melyek a szárból nőnek ki. A bimbók tehát is az ágak Egyet alkossanak a szárral, Tiszta aranyból legyenek, És az egész hordozható legyen. Készíts hét mécsest is, És helyezd el azokat a mécs tartóra, Hogy az előtte levő teret megvilágítsák. A hozzájuk tartozó koppantók és hamutálak is Legyenek a legtisztább aranyból, És a mécs tartó egész súlya, Összes edényével egy talentum tiszta arany legyen. Vigyázz, hogy a minta szerint készítsd el, Melyet a hegyen mutattam neked.